Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala Fi kitabihi al-kareem Ya ayuhal ladhina amanu Taqullaha haqqa tuqatih Fala tamutunna illa wa antum muslimun Amma Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum majma'in Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Dat yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika seorang hamba itu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kakinya ke majlis-majlis ilmu dan cukuplah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahala ilal jannah Barang siapa yang menempuh satu jalan Yaitu misuvihe ilman yang dengannya dia mencari ilmu dalam rangka untuk mencari ilmu ilmu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahal Allahulahubih tarikan ilal jannah maka Allah akan mudahkan untuknya dengan sebab apa yang dia lakukan tarikan ilal jannah jalan untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala maka seharusnya ini cukup menjadi motivasi bagi kita dalam rangka kalau kita ingin bicara tentang keutamaan itu sangatlah luas Tapi Satu hadis ini seharusnya sudah cukup Bagi kita untuk memotivasi kita Sehingga ringan langkah-langkah kaki kita Untuk menuju majelis-majelis ilmu Karena dengan Seorang itu melangkahkan kakinya Menempuh suatu jalan Dalam rangka untuk menuntut ilmu Yaitu ilmu din Maka ini adalah sebagai sebab Baginya Allah mudahkan baginya Dengan sebab tersebut Jalan bagi dia untuk menuju ke surga Karena dengan dia menuntut ilmu dia mengetahui apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengetahui mana yang tauhid mana yang syirik dia mengetahui mana yang ibadah yang benar mana yang tidak dia mengetahui mana yang halal mana yang haram mana yang taat mana yang maksiat semua itu tidak akan mungkin bagi seorang untuk mengetahuinya kecuali kalau dia menuntut ilmu mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifiddin rahimani allahu wa iyaakum ajma'in. InsyaAllah Mulai malam ini Setiap pekannya Kita akan membaca Risalah Yang berjudul Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani Rahimahullah Ta'ala Al-Imam Al-Muzani Rahimahullah Merupakan Murid Dari Al-Imam Ash-Shafi'i Rahimahullahu ta'ala Kita akan bacakan Dan menyebutkan sedikit Dari Biografi beliau iaitu biografi Al Imam Al Muzani, rahimahullah Taala. Beliau adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim al-Muzani al-Misri Punyah beliau adalah Abu Ibrahim nama beliau adalah Ismail bin Yahya al-Misri Artinya beliau berasal dari negeri Mesir dan merupakan murid dari al Imam ash Shafi'i rahimahullah. Disebutkan bahwasanya beliau lahir. Pada tahun 175 bada hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan lahirnya beliau adalah pada tahun wafatnya seorang imam juga dari Mesir yaitu Laiz al bin Sa'ad Rahimahullah Ta'ala ya, Al-Lais bin Sa'ad Ini salah satu imam Ahlul hadis Yang berasal dari negeri Mesir Dan beliau lahir di tengah-tengah keluarga Yang mencintai ilmu sehingga beliau tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang disitu penuh dengan nuansa keilmuan ya, artinya lingkungannya adalah lingkungan yang baik ya, dengan lingkungan yang baik ini seorang anak akan tumbuh dengan baik pula nah, karena yang namanya lingkungan itu sangat mempengaruhi Ya, yang akan membentuk pribadi seseorang Faktor yang paling Atau yang termasuk yang paling kuat Di dalam mempengaruhi pribadi seseorang adalah faktor lingkungannya ya. Di antaranya disebutkan bahwasanya salah satu saudari beliau juga ikut menghadiri majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan begitu juga kalau kita pernah mendengar Al-Imam At-Thahawi Abu Ja'far At-Thahawi ya yang karyanya mungkin kita kenal dengan Akidah At-Tahawiyyah Tomushkilul Athar Ma'anil Athar Beliau adalah keponakannya Limam Al-Muzani Rahimahullahu ta'ala Di antara Guru-guru yang beliau pernah belajar di bawah bimbingan guru-guru tersebut adalah Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang Al-Imam As-Syafi'i ini wafat pada tahun 204 Hijriyah Ya sehingga ketika wafatnya Al-imam Al Al-Syafi'i Al-imam Al-Muzani itu berusia sekitar 29 tahun Juga diantara guru beliau adalah Nu'aim bin Hamad al khuzai rahimahullah. Ada pun diantara murid-murid beliau, diantaranya adalah Al Imam al Khuzaimah ibnu Khuzaimah, rahimahullah. Yang memiliki kitab sahih Ibnu Khuzaimah Begitu juga yang kita sebutkan Dari keponakan beliau yaitu Abu Ja'far At-Tahawi Dan lain sebagainya Termasuk di sini Ibnu Abi Hatim Ar-Razi Wa ghairuhum kathir Dan di antara kitab-kitab beliau yang beliau tulis, ya kita sebutkan di antaranya beberapa di antaranya saja, yang jelas adalah apa yang akan kita pelajari dan kita baca yaitu syarh sunnah, yang juga akan kita sebutkan kenapa, apa sebabnya beliau menulis risalah ini. dan kitab beliau yang paling terkenal yaitu Mukhtasar Al-Muhtasar yang lebih dikenal dengan Mukhtasar Al-Muzani yang disebutkan bahwasanya kitab beliau Mukhtasar Al-Muzani ini merupakan aslul kutub al-musannafah fi madhabi syafi'i Adalah asal dari kitab-kitab yang ditulis sesuai dengan madhabnya Al-Imam Ash-Syafi'i. Jadi dalam kitab Al-Muqtasar ini beliau menulis ringkasan dari apa yang beliau ketahui dari pendapatnya Al-Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terutama di dalam perkara fikih. Sebutkan bahwasanya beliau wafat pada tahun 264 hijriyah dan beliau dimakamkan dekat dengan makamnya Al Imam Ash-Shafi'i ya, sehingga beliau di sini hidup sampai usia sekitar 89 tahun. Ya, siang cukup panjang. Dan sebab penulisan risalah ini adalah beliau diminta untuk menulis tentang apa yang menjadi akidah beliau karena ketika itu terjadi atau sedang masa-masa fitnah ya beliau sezaman dengan sahabat al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang kita ketahui di antara fitnah-fitnah yang terjadi saat itu adalah fitnah tentang khalqul Quran. Fitnah yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Dan beliau sebagaimana yang beliau katakan merupakan wasiat dari guru beliau Al-Imam Asy-Syafi'i. Al Beliau tidak pernah ikut-ikutan dalam perkara fitnah tersebut Beliau lebih banyak diam Sehingga diamnya beliau ini Disalahpahami oleh sebagian pihak Sehingga tersebar Bahawasanya beliau Mendukung akidah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk Disebutkan ya salah satu yang meriwayatkan atau yang menulis surat kepada beliau dari Ali bin Abdullah Al-Halwani Rahimahullah beliau berkata "Kuntu bi Tarablus Al-Maghrib" Dahulu aku berada tinggal di kota Tarabiz iaitu di Maghrib di Maroko saat ini. Fa zakartu ana lana as ila an zakarna rahimahullah. Ya. Kemudian kata Al-Hunwani ini kami sedang Ya, Bermuzakar menyebut tentang sunnah dan ulama-ulama sunnah sampai ketika menyebutkan tentang Al-Muzani, ya Al-Muzani, rahimahullah beliau di mana? Di Mesir. Ya, sementara ini mereka ada di mana? Di Maghrib di Maroko. Ya, kalau Mesir itu sebelah eh, timur. Marib sebelah barat. Ya, kalau di benua Afrika sama-sama di sebelah utaranya. Nah, ketika menyebutkan tentang al-Imam al-Muzani rahimahullah, fa qala ba'du ashabina, sebagian dari sahabat kami berkata Balaghani annahu yatakallamu fil Quran wa yaqifu inda Sampai pada padaku bahwasanya beliau yatakallam fil Quran, berbicara tentang Al-Quran bahwasanya wa yaqifu inda yaitu beliau ya Tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk juga tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu Kalamullah khairu makhlub. ya Ini Juga man hati yang salah atau Akidah yang keliru ya Al-Wakifiyah Yang mereka yang tidak mau menyatakan Takut ya, Menyembunyikan diri Padahal sebenarnya mereka yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Tapi menyembunyikan identitasnya Ya. Nah, karena Al Imam Al-Muzani ini diam, disangka demikian bahwasanya beliau pun jatawakaf Ya, beliau diam dalam masalah Al-Qur'an ini. Wa dzakara akharun annahu Sementara yang lain mengatakan bahwasanya beliau mengatakan, yaitu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Beritanya simpang siur. ila anit sama'a ma'ana qaumun ukhra ya sampai ilstama'a qaumun ukhra berkumpul lagi orang-orang yang lain masih pembahasan masalah muzani faghamma an nas dhalik ghamman maka kabar ini menyebabkan manusia menjadi sangat sedih ya. sedih ketika seorang ulama dituduh Melakukan perbuatan yang mereka yakin bahwasanya Al-Muzani rahimahullah berpalsu di dari perkara tersebut. Tapi beritanya menyebar sampai ke negeri mereka di Maghrib di Maroko, ya. di Mesir sendiri sudah tersebar sehingga banyak yang bertanya kepada Al-Muzani. Terkadang Al-Muzani menyampaikan, terkadang bahkan disebutkan dalam salah satu majelis guru beliau Nuaim bin Hamad. Al Khuzai rahimahullah ya di tengah majelis langsung bertanya kepada Al Imam Al Muzani dia tahu muridnya ya itu berupa sendiri dari apa yang dituduhkan kepada beliau ditanya beliau di tengah publik supaya apa supaya orang mendengar langsung dari Al Muzani rahimahullah apa yang menjadi akidah beliau nah ya itu di Mesir sendiri bagaimana bahkan sampai ke negeri yang jaraknya ketika itu adalah jarak yang cukup jauh. Fakatapna ilahi kitaban nuridu an nastak limaminhu maka kami menulis kepadanya kitab kami ingin untuk mengetahui Ya, jadi sengaja Tasabut Nah ini yang eh, Sekarang ini jarang Di tengah-tengah kita Lihat bagaimana mereka Ketika mereka mendengar tentang Seorang ya Yang dituduhkan kepadanya suatu berita ya, Daripada Mencari sumber yang Kedua, kenapa tidak cari sumber Yang paling utama, yaitu orang yang Dinisbahkan kepadanya berita tersebut Maka Al-Hulwani al dan para sahabatnya ketika itu menulis kepada Al Imam Al-Muzani, Al Imam Al-Muzani rahimahullah untuk mencari tahu apa yang menjadi akidah beliau. Fakatabailainna sharh sunnah fil qadar wal irja wal Quran wal ba'ath wal nushur wal mauazin wa fil nazar, fakatab. maka beliau menulis syarh sunnah. ini sebab kenapa beliau menulis syarh sunnah surat ya, yang dikirim oleh orang-orang ya, berasal dari Tarablis ini, dari negeri Maghrib Maroko ya, menulis kepada Al-Imam Al-Muzani ingin mengetahui apa yang menjadi akidah beliau dalam perkara yang disebutkan di sini dalam persoalan takdir dalam permasalahan Al-Irja Pemahaman murjiah Dalam permasalahan Al-Quran Dalam permasalahan hari kiamat Dan, dan permasalahan Al-Mawazin Mizan Pada hari kiamat dan wanadhar ya, Melihat Allah subhanahu wa ta'ala Nanti pada hari kiamat Fakataba Barulah kemudian Beliau menulis ya, Baru kita masuk kepada Matan Apa yang ditulis oleh Al-Muzani Al rahimahullahu ta'ala Faqata bismillahir bittaqwa wa waffaqna wa iyyakum Beliau menulis bismillahirrahmanirrahim ya. Dan ini memulai tulisan dengan albasmalah Ya. Yang pertama adalah Iktidaan bi kitabillah. Meneladani kitabullah Al-Qur'an. Ya, penulisan Al-Qur'an di mushaf dimulai dengan apa? Al-basmalah. Ya, terlepas di situ terjadi perbedaan pendapat apakah Al-basmalah bagian dari Al-Fatihah atau tidak, tetapi yang jelas dimulai dengan Al-basmalah. Ya begitu juga yang kedua iktidahan bilambia mencontoh ya bukan hanya sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi sunnahnya para alambia sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas beliau menulis ya atau surat yang dituliskan ya, dan distempel dengan nama beliau ditujukan kepada Herakleus, misalnya Heraklius, Kaisar Romawi ketika itu dimulai dengan apa? Al-Basmala Bismillahirrahmanirrahim begitu juga surat yang ditulis oleh Nabiullah Sulaiman ya, kepada Malikatus Sabah Ratu Negeri Sabah dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya, bahwa surat tersebut adalah dari Sulaiman dan dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim dan yang ketiga bahwasannya ya ini sunnahnya para ulama para ulama ya ketika mereka menulis tulisan mereka adalah memulai dengan al-basmalah dan tanya alimah Muzani, alimah Al-Bukhari sebelumnya dan imam-imam yang lain ya. yang jelas mereka adalah mencontoh dari apa yang telah dicontohkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kami dan kalian bertakwa dengan ketakwaan kepadanya dan berikan taufiq kepada kami dan kalian limu wafakatil huda untuk senantiasa sesuai dengan petunjuk amma ba'du fa'innaka sa'altani an uwadbihalaka mina sunnah amran tusabbir nafsaka ala tamasuk bihi Wadzdrab bihi angka shubah al aqawil, wazaygha muhdathat al dalil, wakat sharah tulak minha jan wadhihan, lam anun nabi wa iya kafihi nushah, badatu fihi bihamdillahi darush dis Ya semua ini. Adalah Muqaddimah yang ditulis oleh beliau ya, Yang intinya bahwasannya Beliau menulis ini Adalah dalam rangka ya, Menjawab ya, Risalah atau pertanyaan yang disampaikan ya, Oleh Orang-orang yang berada di negeri al Maghrib. Ya, tentang perkara-perkara yang disebutkan tadi. Tentang perkara takdir, tentang mukjizat Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ya. Yang saya enggak dengan penjelasan ini beliau berharap apa? Ya. Bahwasanya yang mereka akan motivasi mereka untuk senantiasa bersabar dan berpegang teguh dengan sunnah. Dan menghilangkan subhat-subhat yang ada di ada pada mereka. Waze'ah muhdasat dalil, mencegah atau menghilangkan, membantah pelencengan yang disebabkan hal-hal ya, yang diadakan diada oleh orang-orang yang dalin dan aku telah jelaskan kepada kalian min hajan, ya, sebagai manhaj metode yang jelas lam alun nafsi wa iyaqa fihi ya, Sebutkan maknanya lam alun nafsi wa iyaqa yaitu lam atau akhar yang intinya beliau betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menjelaskan perkara ini nushan sebagai bentuk nasihat ya. dan nushan juga bisa dimakna ikhlasan khalisan lillahi ta'ala bukan karena perkara dunia dan beliau memulai dengan Memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alhamdulillahi ahakku mandukir. Wa awla man syukir. Wa alaihi utni alwahidus samad. Laisalahu sahibatun walawalat. tai biasanya bagaimana? Stop. Tapi sudah masuk waktu Isya dan insyaallah kita pada pertemuan berikutnya akan masuk kepada permasalahan yang pertama. Ya setelah muqaddimah yaitu disebutkan di sini tentang isbat menetapkan dan menetapkan nama-nama Allah atau sifat nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan tanzih mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa ya, Taala kemudian setelahnya akan masuk pada permasalahan aluloo yaitu ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala ala arsih di atas arsnya wa Allah ta'ala alam naktafi ilahuna subhanahu wa ta'ala bihamdi syaudhallah illahil anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh